Ебі Ваксман, книжкове життя Ніни Гіл, розділ 12, у якому Ніні випадає ще один шанс, щоб поводитися по-людськи. Діставшись додому, Ніна зауважила, що більше не думає про свою неадекватну родину. Був вівторок, тому на неї чекала Вікторина, і цей вечір був особливо важливий, тому що ця гра давала можливість потрапити до півфіналу Кубка Вікторини. А чому так важливо було виграти кубок Вікторини? Ну, там розігрувалися призи: 10 тисяч доларів на благодійність, яку ти сам вибираєш, і футболка з написом. Я дав правильну відповідь на всі запитання і все, що я отримав, оцю придуркувату футболку. За друге місце дарували набір ножів для стейків, як у кіно. За третє місце не було ніякого третє місця, була лише команда переможців, а також команда, яка посідає друге місце, тобто команда переможених, от і все. Минулого року команда Ніни була третьою, і це пробудило в них ду змагань, які досі не вгамувався. У цьому році вони обов'язково переможуть. Останні півроку Ніна значну частину вільного часу присвячувала читанню ілюстрованих книжок про спорт, а також кількох книжкам з історії бейсболу, хобі американців, американський футбол та про всяк випадок хокей, національний канадська фішка Вона Відчувала стільки статей про спортсменів у Вікіпедії, скільки подужала і тепер відчувала, якщо і не стала аж такою конкурентоспроможною в цій категорії, то принаймні не доведеться пасти задні. Цього вечора подія відбулася в районі Лос-Феліс у барі Аркада. Ніна роззирнулася довкола і одразу зрозуміла, у чим річ, хтось випадково натрапив на ці 50 столиків. За сумісництвом ігрових автоматів, що колись були такі популярні, і ненадовго, втративши голову, купив задешево. Після чого що ці столики треба якось задіяти, тож ідея відкрити бар здавалася на той момент привабливою. Решта членів команди, оформлює його данну, вже сиділи за столиком старого грального автомата Галага, який досі працював. Лорен грала, а Картер з Лі захоплено коментували. «Привіт, леді!» – сказала Ніна і присіла біля них. Лія простягнула їх келихвина, і вони одразу взялися пити. Напевно, нервувала сильніше, ніж Вважала. Дякую, сказав Картер. Знаю, що я вразливий хлопець, але все таки не дівчина. Ніна похитала головою. Як там вона? Лія відірвала погляд вігри. Ну, якби доля планети залежала від Лорен, то ми всі були приречні на смерть. Саме тому вона від мене не залежить, сказала Лорен, оскаженіло розмахуючи рухками та коли б її ракета була останньою знищена. Моя черга, сказав Картер, нахиляючись, щоб встановити монети. Ніна спокійно оглянула бар, вона вже допила вино і потяглася через стіл за келихом Картера. Вони не прийшли, сказали їй. Хто? невинно запитала Ніна. Нейк дурня, Вікторинники, вони ще не прийшли, але вони є в списку учасників. Ми гратимемо проти них в другому раунді, якщо переможемо загрозу тверезості. А ми можемо? Навіть не уявляй, нова команда. Де вони? Лія показала на групу хлопців в іншому кінці бару за столиком з грою міс Пакмен. Ніна поглянула і усміхнулася. О, з нами все буде гаразд. Той хлопець був у команді текіла пересмішниця, він уже майже п'яний. Замовимо для них кілька напоїв. Це шахрайство. Це не шахрайство, а підтримка, обурилася Ніна. Потім Ніна озирнулася на двері і Лія стукнула їй по руці. Припини, шаланіти від того хлопця. Він ослабить твою атаку. Зосередця гіл. Ми граємо цю гру, ми потрапимо в півфінал не шаленію? Звісно. Раптом Картер вигукнув. Я потрапив до списку лідерів. Він підвівся і став танцювати навколо столу, демонстративно цілуючи всіх підряд і, звісно, саме тому до бару війшов Том. Він був з дівчиною, яку Ніна бачила з ним в кінотеатрі – Ліза. Вона пішла шукати столик, а Том попрямував до барної стійки, не те, щоб Ніна за ним стежила або щось таке. Тепер можеш піти і замовити кілька напоїв для саботажу, сказала Лія. Вона поглянула на Ніну і додала: Підійди, привітайся своїм дружком. З моїм дружком цитуєш воєнні ігри чи обличчя з шрамом. Лія скорчила міну. Ні те, ні те. Більшість людей може спілкуватися, не вдаючись до цитування з книжок чи фільмів. Це тільки ти живеш у вигаданому світі. Ти так говориш, наче це щось погане, говорила Ніна і підвелася. Вона пішла в бік бару, непомітно, розправляючи на собі сукню від потенційних складок, що могли б на ній утворитися. Вона була реальною людиною, тож коли сідала, одяг на ній заминався. На щастя, її темно-зелена сукня була вінтажна. Її колись шили з ш сучасні моделі, тому вона легко повернула її у вигляд. Дякувати Господу за натуральні тканини й косий крій. Протиснувшись до бару, Ніна стала біля Тома. Ей, привіт. Насправді Том відразу помітив Ніну. Щойно зайшов до бару, стежив, як вона наближається до нього у дзеркало за барною стійкою. Він бачив, як вона розгладжує свою сукню, і йому страшенно захотілося знову її з'їмяти. Йому явно зносило дах. "Привіт", сказав Том і всміхнувся. Добре, що в барі була напівтемрява, і вона не могла побачити, як він зашарівся. Готова до битви? А кинула тако, заширівшись. Сподіваюсь, а ти? Він знизав плечима. Сподіваюсь, Ліза, з якою ти познайомилася того вечора в кінотеатрі, страждає на алергію, тому весь час скиглить, а ще двоє досі не прийшли. Вона твоя дівчина? О, боже, мій! Навіщо я про це запитала? Він секунду помовчав, і між бровами в нього залягла маленька зможка. "Ні, подруга, ми знайомі від самої старшої школи. Круто". Думки в Ніни заметушилися, вона посилено міркувала, що ж такого сказати, але спромоглася тільки повторити: "Справді круто". На цьому її мозок розвів метафоричне руками і розпустив пір'я мов зла курка. "Я більше не граю в ці ігри", сказав він. "Якщо в не прислухається до моїх порад, то я відмовляюся працювати. З мене досить". Ніна замовила напої, то удаючи що нажаханий спитав. А чи не ризиковано випивати перед змаганнями? А як щодо твоєї неймовірної зосередженості та феноменальної пам'яті? Вона скорчила мінус і сказала. Ти глузуєш з мене? Ви нас перемогли минулого разу. Нам просто пощастило. Я бачив разів сто, як ви граєте. І ще й Єдиний раз, коли ви програли. Хлопець замовк. Звісно, якщо не брати до уваги, півфінал минулого року. О, ти спостерігав? Він зашарівся ще сильніше. Ага, ми також вилетіли з півфіналу через іспанську Inkwincyun. Тому сміхнувся, ніхто цього не очікував. Ніна усміхнулася відповідь. Тиба і Монті Пайтон, і Гаррі Поттер. А він знається не лише на спорті. Їй подали напої, і вона вже збиралася сказати, що вони для іншої команди, але раптом це здалося їй шахрайством, Дідько. Він просунувся і тепер. Дивився прямо на неї. Його голова торкалася його плеча, і вона повинна була трошки відхилитися. Вони стояли дуже близько одне до одного, тож Ніна відчувала запах терси та мила. «Насолоджуйся напоями», – сказав Том. «Я за фірмову суміш коктейлю «Омега-6» Кориці жіншеню з доставкою просто в бар, щоб моя команда була в чудовій формі. Правда, він похитав голову. Ні, неправда. Це пиво й тарілка фісташок. Я люблю фісташки. І я. У них так багато жиророзчинних вітамінів. Тут розмова зайшла в глухий кут, що не дивно. Мабуть, фраза так багато туди її завела. Ніна взяла тацію з напоями та збиралася вже йти. То я була рада знову тебе побачити, сором'язливо сказала вона. Том кивнув. Уже не дочекаюся нашої перемоги над вами. Він замов. Це прозвучало дивно. Ніна зморшилась і сказала: Нехай щастить. З цим. Ми в ударі сьогодні, бо розігрілись аркадними іграми та дало захищали нашу планету протягом цілої години. Він засміявся. Якщо ти тут перебуваєш увесь якийсь час, а тепер ще й маєш намір випити, то наша команда чудово підготовлених та повністю тверезих інтелектуалів, гігантів, легко переможе вас. Хочеш побитися об заклад? Звісно. На 20 доларів. На вечерю. Ніна вивчала його обличчя і він не жартував. «Ну, вечеря так вечеря, якщо я виграю, то ти ведеш мене в Денні». «Справді, я обожнюю Денні», – кивнула вона. «Сендвіч з шинкою?» Замовляю їх щоразу. А якщо виграєш, ти курка з соломними вафлями. Ми варті одне одного, засміялася Ніна. Том кивнув і сказав: цікаво, що це в нас спільник, крім любові до низькопробудної кухні. Він розплився у смісі, їй нічого було відповісти. Дівчина глипнула слину раптом у барі залунав голос Говарда: Добрий вечір, учасники сміливці та глядачі боягузи. Настав час на сьогоднішню вікторину. у першому раунді. Змагається оформі й дано та загроза тверезості, і якщо звертати увагу на результати минулого. Тижня, то загроза тверезості не варто чогось боятися. «Маюти», – сказала Ніна і поквапилася до свого столика. Том дивився її слід, спостерігаючи, як вона вигинається, щоб оминути на туп, така маленька і спритна. Кафе Денні ще ніколи не здавалося їм таким привабливим. У більшості барних вікторин або лігах квіз, або як там ще їх називають у наших районах, команди дають списки запитань на обмежений час, щоб їх заповнити. Шахрайство суворо карається, але воно, звісно, трапляється. Надто тепер, коли правильну відповідь можна знайти в інтернеті завдяки телефону, щоб це попередити, організатори змінили правила для відбіркових турів. Кубка вікторини. Команди вибирали по одному учаснику, які повинні були змагатися один на один, як у телевізійних вікторинах. Ставили запитання, сигналізували, віддавали бали. Якщо перших, хто сигналізував відповідав правильно, він вигравав два бали. Якщо ні, то відповідав другий учасник. Якщо відповідав правильно, то йому давали лише один бал. Командам було запропоновано взяти з собою власні сигнальні пристрої, які іноді давали дуже дивні звук. Цього вечора Лія мала принести свій пристрій і вона купила старовинний свисток для потягів, який знайшла на Ebay. Е він працював не дуже добре і не було зрозуміло, навіщо вона його купила. Але тоді Лорен знайшла в своїй сумочці маленьку баночку з маски ВД-40, і проблема була вирішена. Далі стало незрозуміло, чому Лорен носить вуглеводневі пропаленти в сумочці, після того, як свою чергою постало ще одне запитання, чому Ніна скористалася саме сисловною сполученням. Дискусія тривала якихось 30 секунд, але на щастя, саме скільки часу знадобилося Говардові, щоб пояснити правила, тому вона нічого не не прогавлива перша категорія називається географія світу. Команди, будь ласка, оберіть ваших чемпіонів. Для оформи її дано. Це було легке завдання. Позаяк Лія дуже добре розумілася на географії. Вона навчалася вдома під наглядом мами, яка вірила, що зубріння це форма релаксації, тому досі могла напам'ятати назви всіх штатів і столицями, з символами вигляду пташок та квітів, найбільш річками та пам'ятками. Країни світу, зокрема африканські, попри те, що вони часто змінювалися, книги біблії президентів та перших леді, їхніх улюбленців, навіть є нота президента Куліджа. А також кожного актора, який грав доктора, хто від самого початку серіалу, вона вивчала їх уже сама. Але стривайте, схвильована сказала Ніна. А якщо наступна категорія буде історія, то вона вже тоді не зможе грати. Лія знизила плечима й сказала: нехай Лорен грає, адже вона розуміється на географії. Нічого подібного гнівно запротестувала Лорен минулого разу я Яна заплуталася і сказала, що найдовша річка в місті Місісіпі, а потім ще й літерами виголосила цю назву, мов якесь дошкільня. Я навіть повторила це ще раз наприкінці, але ти не зробила помилок у слові. Та не в цьому річ. Я неправильно відповіла на запитання, тож більш не повернувся в той бар. Ніна ухвалила рішення. Лія, змагатимешся ти. Нещодавно Говард у своїх спробах просунути ютуб-канал для Вікторини звів у барі подіум. До нього підійшла Лія та хлопець із загрози. Не торкайтеся подіумом, він ще не висох. Від чого? Поцікавилася Лія, одразу зупинившись. Від фарби, звісно. Я зарано додав до неї блисківки, через це так довго сохне. Це він так сказав? Виголосив хлопець із загрози та загигикав. Лія опустила очі під лоба і стиснула в руці свисток. Говард поглянув на свого друга, Дона, який мав вести трансляцію змагання в прямому ефірі. Доне, ти готовий? Я готовий, коли ти готовий, містер Деміль. Дон був ще тим жартівником, який любив старі фільми, поетичні слеми, а також вдавати, що він оператор. Горд прокашлявся. Ну то починаємо. Леді та джентльмени вітаємо вас на відбірковому турі південно-каліфорнійської вікторини, гри на кубок. Цього вечора на славу та шанс вийти На наступний раунд. Змагаються команди. Оформ їх Дано, Загроза тверезості, те вікторинник Гаррі та Олівія. Нейтронна бомба. Лише одна з команд переможе, інші три помруть від сорому. Перша пара з учасників оформ їх та загроза. Він повернувся до Лії і усміхнувся. Як тебе звуть, люба дівчинко? Лія звела брови догори. Моє ім'я Смерть сексизму, любий хлопче. Говард проігнорував її відповідь і повернувся до хлопця-загрози. А ваша сер Ал, називай мене Ал. Говард розвернувся до глядачів, усміхнувся в камеру телефона, який тримав Дон. На битву він став серйозним. Скільки стрічок на прапорі Сполучених Штатів? 13, Вигнула Лія. Спершу учасники мають просигналити. Дуже жаль, оформить їх загрозу. Ви знаєте відповідь? М. Ем... 13. Правильно, два бали загрозі. Ніна, картер і Лорен запротестували, але Говард звів руку догори. Викрики вам не допоможуть. Оформи їх дану. Ви знаєте правила. Лія з провиною в очах подивилася на свою команду. Гаразд, наступне питання: Монтевідео це столиця якої країни Південної Африки? Хлопець із загрози натиснув на гумову. Курку, і вона пропищала. М. Горд чекав на відповідь. Може, спробуєш вгадати? Гей, вигукнула Лія. Це не чесно, якщо він просигналив зарано, то черга відповідати переходить до мене. Гаразд, ваша черга. Уругвай. Правильно, два бали здобуває оформ їх. Наступне запитання. Яка офіційна мова Гренландії? Провисла невеличка пауза, тоді Лія просвистіла. Гренландська, не може бути, сказав хлопець із загрози. Ти це вигадала. Він кілька разів натиснув на курку на знак протесту. Загуглиться придурку, сказала Лія або запитай Говарда, у нього є відповідь. Це правда, вона дала правильну відповідь, підтвердив ведучий. Дам бонусний бал тому, хто назве мову, якою розмовляють у Гренландії. «Данська», – сказала Лія. Говард пильно на неї подивився. Він закохався в Лію з першої гри одного з турнірів, де вона показала бездоганно знання в галузі світових релігій, королівської історії Англії, а тоді фауни Серенгеті. Він любив її за розум, а також за пишні форми. «Існує щось, чого ти не знаєш?» – запитав Говард, забувши, що його мікрофон увімкнений. «Так», – відповіла Лія, – «я не знаю, чому ти досі не дав мені мого бала». Бар вигукнув сміхом і вираз обличчя ведучого став вельми серйозним. «Не даріть кірпу, учасники, бонусний бал забираю назад!» Лія прикусила собі язика і намагалася вичавити усмішку для Говарда, але не змогла себе зупинити. Наступне запитання. Як називається адміністративний центр канадської території Юкон? Писк. Вайтгорс. Упевне відповів хлопець із загрози. І усміхнувся Лілі. Я канадець. Вона відповіла йому кам'яним поглядом. Вітаю. Говард прокашлявся. Останнє запитання з цієї секції яке море відокремлює узбережжя Східної Африки та Аравійських піострів? Свисток. Червоне море. Лія була цілковито впевнена, що до цієї відповіді. Отож, обернулась до столика своєї команди з тріумфом на обличчі. Команда оформи їх, здобула 6 балів, загроза 4. Після короткої паузи ми змагатимемося в іншій. маленькій категорії Ку. Я називаю книжки. Говард усім усміхнувся, але його вже ніхто не слухав. І не забувайте, що сьогодні акція напої 2 за ціною 1, тому біжіть до бару пийте скільки влізе. Дон демонстративно полічить до трьох на пальцях і посигналізував, що він уже не знімає. Говард перестав посміхатися і пішов дивитися навіть знятий матеріал. Ніна задумливо подивилася на Говарда і мовила: Говард дотепний, ось чим він відрізняється від інших ведучих. І справді він поет, погодилася Лія. Випиймо вже нарешті, сказав Картер. Тверезі діти Африки убили б за них. Ми не можемо знехнувати ними. Так вони й вчинили. Ніна стояла на подіуму, не торкаючись його навпроти іншого хлопця з загрози. Він був симпатичним та гонористим, і Ніна не Могла дочекатися, коли нарешті її, щоб надерти йому дупу, метафорично висловлюючись. Дону взявся знімати, і Гоард знову вімкнув себе, як ведучої вікторини. «Ну що, народе, перейдемо до категорії книжок чи до літератури. Як люди люблять це називати?» Задроти всілякі сказав хлопець із загрози. «Грамотні люди», – відповіла Ніна. «Не треба сперечатися, будь ласка, давайте будемо цивілізованими». Гор до Кірлова поглянув на них. «Можете звати мене Ізмаїл?» Це початок якої Ніна просвистіла Мобідіка. Говард кивнув, але сказав, будь ласка, дочекайся, поки я прочитаю все запитання. Перепрошую. Він насупливо дивився на неї. Хто написав Дон Кіхота? Вона просвистіла. Сервантес. А повне ім'я? Ніна насупилась і подумала, ох йому мудак. Мігель де Сервантес. В одній дитячій книзі деться про собаку, ріст якого сягає метрів. Як звали собаку? Писк. Кліфорд, симпатичний хлопець, був... Стовідсотково впевнений у відповіді. Говард вигукнув. Бонусне запитання. Чому він виріс таким великим? Раптом хлопець пожвавився. Тому що Емілі любила його. Він втратив рішучість. Її любов сприяла тому, що Кліфорд виріс таким великим, і сімейство Говардів змушено було виїхати із свого будинку. Говард серйозно кивнув. Саме так і було. Ніна обурлася. Це із пісні. «В мультфільмі, а не з книги». «Ти впевнена, що не з книги?» – не схвально поглянув на неї Говар. «Ні, ти не можеш бути впевнена. Отож, залиш свою думку при собі». Наступне запитання, який німецький філософ написав «Онтологічний трактат «Буття і час». У залі надовго запала тиша. «Стривайте. Ми від Кліфорда, великого чорного пса. Перейшли до цього? Хіба філософія взагалі належить до літератури?» запитала Ніна, у ній наростала агресія. Зважаючи на таку подію, не треба було й пити. Говард знизав плечима. «По-перше, це філософське питання. По-друге, категорія має назву книжки.» Гарна спроба, їх Дану. Він подивився на обох учасників. Не знаю, обидва похитали головами. Хтось із інших учасників цих команд знає? Замість відповіді тиша. Хтось у барі знає відповідь? Мовчання. Говард проблажного зіткнув, бо в нього, звісно, були відповіді. Це Мартін Гайдегер. Знатиму, сказала Ніна. Гадаєш, любов Емілі допомогла якось і йому? Під'южила його Ніна. Говард проігнорував її шпильку. Назвіть чотири гуртожитки Говардської школи чарів і чаклунства. Свист, писк. Ніна та хлопець із загрози подивилися одне на одну. Свист, писк, свист, писк. Говард підвів руку. Вирішуємо на камінь, ножиці, папір. Ніна показала камінь, хлопець із загрози папір. Він зловтішно прокричав: Гафел Слізерин, слизерин, рейвен, клов, грифіндор. Не вискакуй штанів, пробурмотіла Ніна, зла на себе за те, що показала камінь. Ножиці завжди найкращий вибір. Гаразд, бали такі у загрози 5, у форм їх 4. Останє запитання. Хто написав перетілення, що вперше було опубліковано в 1915 році? Ніна, впевнено, засвистіла. Кавка. Говард не квапився кивати. Франк Кавка, сказала дівчина, відчуваючи, що й дратує його поведінка. Він знову не відреагував. Франк Фердинанд Кавка. Друге ім'я вона кинула на але ладна була заприсягтися, що Говард знає про Кавку не менше, ніж вона. Він кивнув і тоді сказав. А бонусний бал матиме той, хто згадає назву бридкого фільму, якому Джефф Голдблюм перевтілився в муху. Муха, вигукнув хлопець із загрози. Правильну відповідь: обидві команди мають по 6 балів. У залі здійнявся галас. Стривайте, запротестувала Ніна. Це геть не чесно. Це фільм не був знятий за романом кавки. Чоловік перетворився на таргана а не на муху. І це фільм, а не книжка. А тим паче, вибачте, моє рішення остаточне. Говард був непохитний, але при цьому злегка позадкував, щоб уникнути ніниного пальця. Потім знову позадкував, коли вже Лі... Лія та Лорен доєдналися до суперечки і раптом Лилися на колінах, у якої жінки, яка не встигла вчасно відійти. Підлогою розлилися напої, захрустіли фісташки від ногами. Люди схоплювалися, ковзалися, хтось упав, почулася лайка, підбігли інші члени загрози тверезості. А за кілька секунд утрутилася охорона. За пів на дворі, біля бару Картер зітхнув і сказав: Ніно, ну чому ти завжди утнеш таке, через що нас дискваліфікують? Вона подивилася на нього, усе ще гніваючи. Це навіть не було запитання про книжки. Дівчина струснула пиво і свого рукава, і в нього вилетіла пара фісташок. Це принципово, якщо я не вистою в боротьбі за свої переконання, то впадеш за них. Вона обернулася, позаду неї, надягаючи куртку, стояв Том. Я подумав, що тебе треба підвести додому, усміхнувся. Він, ти надто збуджена. Я збиралася поїхати з Лією. Відповіла Ніна і озирнулася. Лія з усіма вже завертала за ріг. Ну гаразд.